Iben Umeri radiallahu anhu të regon se i dërguar i Allahut, alehi selam, ka thënë. Islami që ndronë bi këto pes shtylla. Dëshmin se nuk a zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi arej selam është i dërguar i ti, faljen e namazit, dhenjen e zekatit, kryerjen e haqit, agjerimin e muajt e Ramazanit. Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.